«Слухайте, лицарі, мою найголовнішу загадку!» — урочисто мовила дівчина. «Що в світі найгарячіше?» «Жар!» — з надією відповів Борен. «Водою можна залити». «Сонце найгарячіше!» — підхопив Тирло. «Стань в тінь, не буде пекти!» — заперечила царівна під схвальний гомін. «Я скажу!» — вихопився вперед Мечик. «Найгарячіше?» коли тебе ремінним ботогом добре виполощуть. Довго пече, аж сісти не можна. І чого ви смієтеся? Люди реготали, хитаючись, мовжито під вітром. Печерун ляпнув руками ополи корзна, люто засичав до сина, зморозив дурньо ковелок. Хоч і пече мечику, відповіла царівна зніченому воєводі, Проте біль вщухає, а ще одне скажу тобі, лицарю. Не гоже воякові заробляти на такі гостиниць. — Що? — з'їв? — жартівливо гукнув Боян. — Ой, в мене запекло, витираючи сльози на щоках озвався цар. — А так не смішили хамерна ділка. — Кажи далі, що там у тебе? — А тепер, скажіть лицарі, — запитала Мирося, — що в світі найголосніше? — Теж мудра загадка, — вкинув слівце Боян. — Грім, — з певністю гукнув Борен, — як гримне перун, не відаєш, куди сховатися. Дуже страшно. А все ж можна сховатися в глибокий льох, де грому не чути. Хо — Хо-хо-хо, зареготався Тирло, — у цій загадці хитрощі, які в перших я знаю. — То кажи, хай заціпить, — проборчав цар. А то вона всіх нас з дурнями пробила. Найголосніше співає півень. Навіть сонечко його чує, як заспіває півень, встає. А що вгадав? Не вгадав, одвернулася від тирла царівна. І без півня сонце встає. Є такі царство, де півнів нема. Найголосніше бурчить у животі, чухаючи, в потилиці, сказав мечик. «Чого це верегочитися?» — визвірився він на людей, які хилилися один на одного від нестримного сміху, шаленіючи від веселощів. Отак так осоромив схопився за голови печерун, люто блимаючи на сина, дурень та ще й за рогу мішком прибитий. «Як у пузі бурчить, неодмінно почуєш?» — розів руками мечик. «Давай йому жерти, бо біда, а від того бурчання в жодному льоху не сховається». Ну, і утнув, сміявся цар. Ой, я ж у боці закололо, я й не знав, печеруне, що в тебе, синок, такий сміхач. Миросю, давай далі. Я давно так не веселився. Все, мовила царівна. Як-то все? А так, три загадки. Лицарі не одвітили їй на одну. Ні з кого вибирати нареченого. Хіба що, може, хтось Інший одгадає. Вона кинула промовисти погляд на Зрислава. Юнак подався наперед, паленіючи від хвилювання, і хрипким голосом звернувся до горевія. Я знаю. Знову цей Порубійко, здивувався цар. Що ти знаєш? Як розгадати загадки? Хай розгадує, озвалася Мирося, підступивши до батька. І ти його вибереш, як він розгадає? А то ж, ти ж сам згодився, що така умова. Ну, і дурна. Я казав про лицарів, а він пастух. Ти сам нарік його воєводою, спалахнула донька. Ти його нагородив? Я нагородив, я можу розгородити. Так ти гадаєш, що він знає? Лицарі не відують, а пастух знає. Знає чи ні, хай скаже. Ну, хай, згодився цар. «А ми посміємося!» Царівна підвела погляд на Зорислава, Зашарілася. «Кажи, юначе, Що в світі наймиліше?» «Воля!» Сказав хлопець, І люди на Майдані завмерли, Ніби оцінюючи його відповідь. «Воля наймиліша в світі!» «Одгадав!» Почувся в тиші голос бояна. «Орел!» «Одгадав!» Рада підтвердила царівна. Йому хтось підказав, невдоволено буркнув цар. Друга загадка гукнула Миросі, покриваючи шум дзвінким голосом. «Що в світі найгарячіше?» «Любов царівно».